David Copperfield de Charles Dickens Pista 16 Mă împrieteneam tot mai mult cu domnul Dick, îl simțeam tot mai aproape și în același timp mă bucuram și de bunăvoința credincioasei sale ocrotitoare, mătușa mea. S-a deprins atât de bine cu mine, încât după câteva săptămâni mi-a prescurtat numele adoptiv de Trotwood în trot și m-a lăsat să nădăjduiesc că, dacă voi merge mai departe așa cum am început, voi ajunge să mă bucur de aceeași dragoste pe care i-o purta surorii mele, Betsy Trotwood. Trot, mi-a zis într-o seară mătușa mea când i se aduse să răca de obicei tablele ca să joace cu domnul Dick. Să nu uităm că mai trebuie să mergi la școală. Era tocmai gândul care mă frământa și am fost încântat că s-a adus astfel vorba și despre această problemă. Ai vrea să mergi la Canterbury, la școală? m-a întrebat mătușa. I-am răspuns că aș fi foarte mulțumit, căci nu m-aș depărta prea mult de ea. Bine, mi-a zis Mătușa, ai vrea să încep chiar de mâine? Fiind deprins cu repeziciunea cu care Mătușa mea lua obște orice hotărâre, n-am fost mirat de această propunere neașteptată și am răspuns. Da! Bine, a zis Mătușa. Janet, să tocmești pentru mâine dimineață la ora 10 trăsura cu calul sur și să împachetezi încă de astă seară hainele domnișorului Trotwood. M-a bucurat mult auzind aceste porunci, dar m-am mostrat singur pentru egoismul meu când l-am văzut pe domnul Dick cât de a bătut părea la gândul că ne vom despărți, ceea ce l-a făcut să joace atât de prost încât mătușa, după ce l-a prevenit de câteva ori, lovindu-l peste mână cu cornetul de zaruri, a închis tablele și a refuzat să mai joace cu el. Domnul Dick s-a mai înfiorat, însă când a auzit-o pe mătușa mea, spunând că voi putea veni din când în când acasă, sâmbăta, iar el va fi trimis miercura să mă vadă la școală. Mi-a făgăduit că îmi va face cu acest prilej un zmeu mult mai mare decât cel de acum. A doua zi dimineața pără iar abătut și voia să-mi dea toți banii pe care i-avea -i asupra lui în monezi de aur și de argint, însă mătușa a intervenit și a scăzut darul la 5 șilingi pentru că apoi, la stăruințele lui, să-l ridice la 10%. Ne-am despărțit cât se poate de călduros lângă portița grădinii și domnul Dick n-a vrut să intre în casă cât timp ne-a mai putut vedea depărtându-ne. Mătușa mea, care a puțin îi de părerea lumii, a condus cu multă pricepere calul sur prin Dover, șezând dreaptă și țeapănă ca un vizitiu de casă mare, urmărindu-i cu grijă toate mișcările, hotărâtă să nu-l lase cu niciun chip să o ia raznă. Când am ajuns pe șosea, am slăbit puțin hățurile și, întorcându-și privirea spre mine, care stăteam lângă ea, cufundat într-un morman de perne, m-a întrebat dacă eram fericit. Foarte fericit, mătușico, îți mulțumesc," i-am zis. S-a arătat cât se poate de mulțumită și, deoarece amândouă mâinile îi erau ocupate, m-am îngâiat pe cap cu biciul. E mare școala, mătușico?" am întrebat-o eu. Nu știu," mi-a zis ea. Ne ducem mai întâi la domnul Wickfield." El conduce școala? Nu, Trot, mi-a zis mătușa. Are un birou. Nu i-am mai cerut nicio altă lămurire despre domnul Wickfield și, cum nici ea nu mi-a mai dat frună, am vorbit despre altceva până ce am ajuns la Canterbury, unde, fiind zi de târg, mătușa mea și-a strecurat cu dibăcie calul sur printre căruțe, tarabe cu zarzavaturi coșuri și alte mărunți Treceam atât de aproape de ele, încât cei care stăteau în jurul lor ne-aruncau tot felul de vorbe nu prea plăcute dar mătușa mea își mâna înainte calul cu o deplină nepăsare și, sunt sigur, cu același sânge rece cu care ar fi trecut prin tabăra unui vrăjmaș. În cele din urmă, ne-am oprit în fața unei clădiri foarte vechi, cu o ieșitură în stradă, cu zăbrele lungi la ferestrele joase, care ieșeau și mai mult în afară, și niște grinzi având la capete figuri cioplite, care ieșeau și ele în afară, astfel că am avut impresia că toată casa s-a plecat, vrând parcă să vadă cine trecea pe un gust al uliței. Fațada era de o curățenie impecabilă. La ușa joasă și boltită, cu ghirlande de flori și fructe sculptate în ea, lucea ca o stea un ciocan de aramă de pe vremuri. Cele două trepte de piatră care coborau spre ușă erau atât de albe, de parcă ar fi fost acoperite cu o pânză curată. Și toate colțurile și unghiurile, toate sculpturile și panourile și micile ochiuri de geam și ciudatele ferestre joase, vechi cât dealurile din jur, păreau tot atât de neprihănite ca și omotul care ar fi acoperit cândva acele coline. Când trăsurica s-a oprit în fața curții, mi-am îndreptat privirea asupra acestei clădiri și am zărit ivindu-se la ferăstruica de jos sau unui mic turn rotund, din marginea casei, un chip ca de mort, care a dispărut în grabă. După aceea, poarta ușor boltită s-a deschis și același chip a apărut din nou. Era tot atât de livid cum îl văzusem și la fereastră, deși pielea avea o nuanță puțin roșcată ca aceea roșcovanilor. Era un băiat de vreo 15 ani, după cum am aflat mai târziu, dar părea mult mai mare, cu părul roșu, tuns scurt, ca fânul cosit cât mai mărunt în miriște. N-avea aproape deloc sprâncene, nici gene și ochii de un roșu castaniu îi rămăseseră fără nicio pavăză, încât îmi amintesc că m-am minunat singur cum ne putea dormi. Era sos, lat în umeri și purta o haină îngrijită, neagră, închisă cu nasturi până la gât, unde se vedea un crâmpei de cravată albă. Mi-a tras, îndeosebiloarea aminte, mâna lungă, uscată, ca de schelet, cu care își freca bărbia, stând lângă botul calului și uitându-se la noi, cei din trăsură. spune Uriah Hip, oare domnul Wickfield e acasă?" l-a întrebat mătușa mea. Domnul Wickfield e acasă, doamnă," i-a răspuns Uriah Hip. Poftiți, vă rog, pe aici, a adăugat arătând cu mâna lungă o daia unde urma să fim primiți. Am coborât și, lăsându-i în grijă căluțul, am intrat într-o încăpere joasă și lungă, care dădea spre stradă și prin fereastra căreia l-am zărit pe Uriah Hip, cum sufla în nările căluțului și imediat după aceea le astupa cu mâna de parcă ar fi ascuns o taină acolo. În fața vechiului camin înalt se aflau două portrete, unul înfățișând, un bărbat cu sprâncene negre și părul cărund, deși nu părea deloc bătrân, care se uita la niște hârtii legate cu o panglică roșie, iar celălalt, al unei doamne cu un aer foarte liniștit și duios, care parcă mă privea. Cred că îmi roteam ochii în jur, căutând portretul lui Uraya, când deodată ușa din celălalt capăt al odăii s-a deschis și a intrat un domn care sămăna leit cu portretul, ceea ce m-a făcut să mă întorc pentru a mă încredința că nu coborâse din ramă. Dar tabloul rămăsese tot acolo, iar când domnul acela s-a apropiat, și l-am văzut îndeplină lumină, mi-am dat seama că părea cu câțiva ani mai în vârstă decât atunci când i se făcuse portretul. Domnișoara Beții Trotud, vă rog, poftiți!" a zis domnul acela. Vă cer iertare, eram ocupat în clipa când ați sosit. Cunoașteți motivul, n-am altul în viață." Domnișoara Beții i-a mulțumit și am intrat în odaia lui, mobilată ca un birou, plină cu cărți, hârtii, cutii de tinichea și așa mai departe. Dădea de spre o grădină și avea o casă de fier în perete atât de aproape de cămin că în timp ce mă așezam mă întrebam cum se descurcau coșarii când voiau să curețe soba. Ei, domnișoară Trotwood, ce vânt vă aduce pe la noi? Nădăjduiesc că noi nimic rău, a zis domnul Wickfield. Am înțeles imediat că el era domnul Wickfield și am aflat că era avocat și că administra moșile unui bogătaș din ținut. Nu, i-a răspuns mătușa mea, n-am venit pentru vreo judecată. Perfect, doamnă a zis domnul Wickfield. E mai bine să veniți pentru alte treburi. Părul era aproape alb, deși sprâncenele îi rămăseseră încă negre. Avea o față foarte plăcută și mi s-a părut chiar că era chipeș. Romeneala obrazului, timbrul glasului și trupul său plin trebuie să fi fost înstrânsă legătură cu vinul de Porto, cel puțin așa mă obișnuit să-mi să judec încă mai de demult, din cele învățate de la Pegoti. Era bine îmbrăcat, Purtau o haină albastră, o vestă vărgată și niște pantaloni de nankin, iar cămașa fină și ușor încrețită și cravata de batist păreau nespus de albe și gingașe, făcându-mă să le asemuiesc, în închipuirea mă avântată cu penajul de pe pietru unei lebede. Vi-l prezint pe nepotul meu," i-a zis mătușa. Nu știam că aveți un nepot, domnișoară Trotwood, i-a spus domnul Wickfield, adică fiul nepotului meu," a precizat mătușa. Vă dau cuvântul meu că nu știam, a stăruit domnul Wickfield. L-am adoptat, a urmat mătușa mea, cu un gest care arăta că puțin îi păsa dacă el cunoștea sau nu acest fapt. Și l-am adus aici ca să-l dau la o școală unde să fie bine îngrijit și să poată învăța bine. Spuneți-mi unde pot găsi o asemenea școală, cum e și tot ce știți despre ea. Înainte de a fi în măsură să vă dau sfatul cuvenit, a zis domnul Wickfield, trebuie să vă pun vechea întrebare pe care o știți. Ce țel urmăriți procedând astfel?" Ei, ciudat mai e și omul ăsta!" a exclamat mătușa mea. Totdeauna caută să pescuiască vreun țel când totul e limpede ca lumina zilei. Vreau că băiatul să fie fericit și să ajungă un om vrednic." Cred că trebuie să fie altceva mai complicat!" a zis domnul Wickfield, dând din cap și zâmbind neîncrezător. Mofturi complicate!" i-a răspuns mătușa mea. Pretindeți că urmăriți un singur țel precis în tot ceea ce faceți?" nădăjduiesc că nu vă credeți unicul om pe lume care se conduce după un singur țel precis. A, domnișoară trotut, dar eu n-am decât un singur țel în viață," a zis el zâmbind. Alții au duzini, grămezi, sute. Eu n-am decât unul. Aici e toată diferența, dar n ar face. Cea mai bună școală? Oricare ar fi țelul urmărit, doriți cea mai bună școală." Mătușa a adeverit tând din cap. Nepotul dumneavoastră nu va putea intra ca intern chiar acum." La cea mai bună dintre școlile noastre, a spus domnul Wickfield după ce a stat puțin să se gândească. Bănuiesc că ar putea fi găzduit și în altă parte, i-a sugerat mătușa mea. Domnul Wickfield s-a arătat de aceeași părere. După o mică discuție, i-a propus mătușii mele să meargă împreună cu el la școală, să o vadă și să hotărască singură, iar după aceea să treacă și pe la câteva case unde aș putea fi găzduit. Mătușa mea s-a învoit și am pornit tu trei, când el s-a oprit odată și a spus. Micul nostru prieten ar putea avea vreun motiv să nu fie de acord cu cele ce vom hotărâ. Cred că ar fi mai bine să nu-l luăm cu noi. Mătușa ar fi vrut să se împotrivească, dar, ca să ușurez lucrurile, i-am zis că rămân cu plăcere ca să le fac pe voie. M-am înapoi după aceea în biroul domnului Wickfield și m-am așezat pe același scaun ca la început, așteptându-i să se întoarcă. Din întâmplare, Scaunul acela se afla chiar în fața unui coridor îngust care ducea la o daie unde văzusem chipul palid al lui Uraya Hip privind pe fereastră. Uraya, după ce dusese căluțul la un grajd din vecinătate, se întorsese în această odaie și lucra la un pupitru, având în vârf un cadru de alamă de care se agățau hârtiile. Făcea tocmai o copie de pe o hârtie astfel agățată. Deși stătea cu fața spre mine, am crezut la început că hârtia pe care o copia îl împiedica să mă vadă, dar uitându-mă mai culoare minte, am băgat de seamă, cu destulă neplăcere, că din când în când ochii săi obosiți își strecurau privirile pe sub hârtie ca doi aștrii roșii și se aținteau asupra mea, uneori câte un minut întreg, fără a să opri din scris, căci tocul părea că ea largă cu aceeași iscusință ca și mai înainte. De mai multe ori am încercat să scap de aceste priviri, suindu-mă pe un scaun ca să mă uit la o hartă din celălalt capăt al încăperii sau străbătând coloanele unui ziar din Kent, dar ele parcă mă chemau mere și de câte ori mă întorceam spre cei doi aștri roșii, eram sigur că îi voi găsi răsărind sau apunând. În cele din urmă, m-am simțit ușurat când Mătușa și domnul Wickfield s-au înapoiat, după ce au lipsit destul de mult. Nu îi zbutiseră în toate, precum aș fi dorit, căci, deși școala prezenta foloase de netăgăduit, Mătușa mea nu fusese mulțumită de niciuna dintre gazdele pe care le vizitase. Din păcate, mi-a zis Mătușa, nu știu ce-i de făcut, Trot. E într-adevăr regretabil a spus domnul Wickfield, dar să vă spun eu ce puteți face, dumișoră Trotwood. Spuneți, l a îndemnat mătușa mea, lăsați-l deocamdată aici pe nepotul dumneavoastră. Pare un băiat pașnic, nu o să mă de fel. Pentru învățat, casa e cât se poate de bună, e linștită ca o mănăstire și aproape tot așa de încăpătoare. Lăsați-l aici. Se vedea că mătușii mele îi era pe plac această propunere, dar îi venea greu să o primească și eu m-am simțit la fel de stânjenit. Haideți, domnișoară Trotwood, a stăruit domnul Wickfield, nu vă alt mijloc de a ieși din încurcătură. Știți, nu i decât o soluție provizorie. Dacă nu merge sau dacă nu se potrivește, putem oricând să o schimbăm. Vom avea răgaz, între timp, să găsim o gazdă mai bună. N-aveți altceva mai bun de făcut decât să-l lăsați deocamdată aici. Mă simt foarte îndatorată, i-a zis mătușa, atât eu cât și băiatul, dar nu vă mai codiți, știu la ce vă gândiți, a exclamat domnul Wickfield. Nu-mi veți rămâne îndatorată cu nimic, domnișoară Trotwood. Îmi puteți plăti pentru găzduire, dacă doriți. Nu o să ne tocmim, dar dacă vreți, îmi puteți plăti. Dacă e așa, s-a învoit mătușa mea, aș fi foarte fericită să-l pot lăsa aici, deși tot vă rămân îndatorată pentru bunăvoința dumneavoastră. Atunci poftiți să o vedeți și pe mica mea îngrijitoare. Urmându-i îndemnul, am suit o scară veche, minunată, cu o balustradă atât de lată încât mai că ne-am fi putut urca și pe ea tot atât de ușor. Am dat apoi într-un salon vechi, ecos, în care lumina nu pătrundea decât prin trei sau patru ferăstruici ciudate pe care le zărisem în stradă. Avea scaune vechi de stejar care păreau lucrate din lemnul acelorași copaci ca și parchetul lustruit și grinzile mari din tavan. Era o încăpere frumoasă, cu o mobilă atrăgătoare în roșu și verde, cu flori și pian. Peste tot vedeai nișe și unghiere și în fiecare se afla câte o măsuță ciudată, un scrin, un raft cu cărți, un jilț, sau vreun alt obiect plăcut care mă făcea să cred că nu poate exista alt colț mai frumos în toată încăperea, până ce dădeam de altul, pe care îl găseam tot atât de încântător sau chiar și mai încântător. Și peste tot regăseam același aer de sârguitoare curățenie și discreție pe care l aflasem și în aspectul exterior al clădirii. Domnul Wickfield a bătut la o ușă aflată într-un colț al peretului îmbrăcat într-un placaj de lemn și, din o dea alăturată, a ieșit în grabă o fetiță cam de vârsta mea, care l-a sărutat. Pe fața ei am recunoscut numai decât aerul blând și duios al doamnei care mă privise din portretul pe care îl văzusem în de jos. Și în închipuirea mea s-a trezit gândul că poate modelul adevărat rămăsese copil, pe când imaginea lui din portret crescuse și ajunsese femeie. Fața era luminoasă, plină de fericire, iar pe chipul ei și în întreaga făptură era o seninătate, o liniște, o pace sufletească și o bunătate pe care n-am uitat-o de atunci și pe care nu voi uita niciodată. Fetița aceasta era mica gospodina casei, Anies, fica domnului Wickfield, precum am aflat chiar din spusele lui. Când am auzit cum a rostit aceste cuvinte și când am văzut cum o ținea de mână, am bănuit care era singurul cel al vieții sale. Avea un mic săculeț pentru chei, atârnat de șold, plin cu tot felul de chei și părea demnă și discretă o adevărată stăpână anume potrivită pentru această veche casă. L-a ascultat drăgălașă pe tatăl ei, care i-a vorbit despre mine și după aceea a poftit-o pe mătușa mea să-mi vadă odaia. Am mers toți împreună, călăuziți de ea. Era o încăpere veche, minunată, cu niște grizi de stejar și ochiuri de geam colorate. Și balustrada cea largă ducea până în pragul ei. Nu-mi pot aminti unde și când, în anii copilăriei mele, am mai văzut niște vitrali într-o biserică, nici nu țin minte ce subiecte înfățișau, dar știu că, văzând o pe Anies cum pășea în lumina solemnă a bătrânei scări și cum ne aștepta la capătul ei, mi-am adus aminte de acele vitralii, și de atunci imaginea lui Anies Wickfield a rămas legată în închipuirea mea de pașnica lor strălucire. Mătușa mea era tot de încântată ca și mine de felul cum voi fi găzduit. Ne-am întors foarte mulțumiți în salon. N-a vrut cu niciun preț să rămână la cină, căci se grăbea să ajungă acasă cu călățul ei sur înainte de lăsarea întunericului. Domnul Wickfield o cunoștea prea bine, astfel că n-a mai stăruit în zadar. i s-a pregătit o mică gustare, iar după aceea Anies s-a dus la guvernanta ei, iar domnul Wickfield s-a întors în biroul său, lăsându-ne singur să ne luăm un voie rămas bun. Mătușa mi-a zis că domnul Wickfield se va îngriji de toate, că nu voi duce lipsă de nimic, și mi-a dat cele mai bune sfaturi, în cuvinte cât se poate de călduroase. Trot, a încheiat mătușa, să te porți astfel ca eu și domnul Dick să putem fi mândri de tine. Dumnezeu să te aibă în paza lui. Eram foarte mișcat și n-am putut face altceva decât să-i mulțumesc din tot sufletul și să o rog să-l îmbrățișeze pe domnul Dick. Să nu fii niciodată josnic, să nu minți, să nu te arăți lipsit de inimă, mi-a zis mătușa. Ferește-te de aceste trei păcate și nădejdea pe care o pun în tine, trot, nu se va clinti niciodată. I-am făgăduit așa cum am priceput că noi voi uita povețele. Și nu voi fi nevret nic de dragostea ei, plec! Căci căluțul mă așteaptă la poartă, a zis mătușa mea. Rămâi aici. Rostind aceste cuvinte, m-am brățișat în grabă și-a părăsit odea închizând ușa după ea. La început am rămas nedumerit de plecare atât de pripită, și m-am temut să nu fi supărat cumva. Dar când am privit în stradă, și am văzut cât de abătută părea când s-a urcat într și cum a pornit fără să se mai uite spre mine, am înțeles-o mai bine și n-am mai nedreptățit-o. Domnul Wickfield. A lua cină la ora cinci. Între timp, îmi recăpătasem curajul și eram gata să mănuiesc cu poftă furculița și cuțitul. Masa nu era pusă decât pentru noi doi. Anies l-a așteptat însă în salon, înainte de cină, și a coborât cu tatăl ei, stând în fața lui la masă. Mă că i-ar fi prit mâncarea dacă i-ar fi lipsit. N-am rămas în sufragerie după cină, ne-am întors iar în salonul de sus, unde Anies a pregătit în colțișorul cel mai plăcut câteva pahare și o sticlă cu vin de porto pentru tatăl ei. Cred că vinul și-ar fi pierdut parfumul obișnuit dacă ar fi fost servit de altcineva. Domnul Wickfield a rămas vreo două ceasuri în salon și a băut cam mult vin, iar Aniesa a cântat la pian, apoi a lucrat și a stat de vorbă cu el și cu mine. Mai tot timpul s-a arătat vesel și bine dispus, dar uneori privirea îi se oprea asupra ei și atunci cădea într-un fel de visare și nu mai scotea o vorbă. Anies prindea numai decât de veste și îl trezea cu o mângâiere sau cu vreo întrebare, iar el își părăsea gândurile triste și se apuca iar să bea vin. Anies a pregătit și a servit ceaiul, și apoi timpul a trecut ușor, ca și după cină, până ce a sosit clipa când ea trebuia să meargă la culcare. Tatăl ei a strâns o în brațe, a sărutat-o, iar după ce ea a plecat, a poruncit să se aprinde lumânarea în biroul său. Atunci m-am dus și eu să mă culc. Seara am coborât încet și am hoinorit puțin pe uliță ca să mă arunc o privire asupra vechilor clădiri și asupra catedralei cenușii. Mi-am adus aminte că mai fusesem odată prin acest bătrân oraș, că trecusem prin fața casei unde locuiam acum, fără a ști când va fi dat să trăiesc aici. La înapoiere, l-am zărit pe Iuraia Hip, care închidea biroul și, însuflățit de o caldă prietenie pentru toți oamenii de pe lume, m-am apropiat de el, am stat puțin de vorbă, iar la despărțire i-am strâns mână. Dar vai, ce mână umedă avea? Părea a fi mâna unei stafii și când o vedeai și când o atingeai. După aceea mi-am frecat singur mâna ca să mi-o încălzesc și să șterg de pe ea orice urmă. Atât de neplăcută era mâna lui, încât nu i-am uitat răceala și umezeala nici când am ajuns în odaia mea. M-am aplecat afară pe fereastră și, zărind una din figurile sculptate de la capetele grinzilor care dădeau spre mine, mi-am închipuit că era chiar iuraia Hip care nu știu cum ajunsese acolo și am închis repede geamul pentru a-l împiedica să-mi în odaie. Capitolul 16 În multe privințe devin cu totul alt băiat A doua zi, după gustarea de dimineață, mi-am reluat viața de școlar. Însoțit de domnul Wickfield, am pornit spre locul unde urma să-mi continui studiile. Era o clădire impunătoare în mijlocul unei curți, cu atmosferă prielnică învățăturii, în care se potriveau de minune rătăcitoarele ciori și corbii coborâți de pe turnurile catedralei pentru a se plimba cu un aer de cărturari pe peluze. Domnul Wickfield m-a prezentat noului meu profesor, doctorul Strong. Mi s-a părut că doctorul Strong arăta cam tot atât de ruginit, ca și în altele grilajuri și porți de fier din jurul clădirii și aproape tot atât de țeapan și de greoi, ca și urnele mari de piatră ce împodobeau prejmuire, așezate la distanțe egale, pe un zid de cărămidă roșie care făceau colul curții. Aceste urne păreau ca niște popici înalțate pentru ca timpul să se joace cu ele. l am găsit în biblioteca sa, e vorba de doctorul Strong, bineînțeles, purtând niște haine nu tocmai periate, cu părul nu prea pieptonat. Pantalonii erau scurți și descusuți la genunchi, jambierele lungi și negre erau descheiate, iar ghetele stăteau căscate ca două guri de peșteri pe covorul din fața căminului. Îndreptându-și spre mine privirea stinsă, care mi-a amintit de acea unui cal bătrân și orb, de mult uitat, care păștea pe vremul în cimitirul din Blunderstone, poticnindu-se meră printre morminte, Doctorul Strong mi-a spus că e foarte bucuros să mă cunoască și mi-a întins mâna, dar n-am prea știut ce să fac cu ea, căci nu mi-a strâns-o pe a mea, ce a rămas inertă. Nu prea departe de doctorul Strong, stătea și lucra însă o fată foarte tânără și drăguță, care a el îi zicea Eni și care am bănuit că era fica lui. Eni, m-a scos din încurcătură, căci s-a așezat în genunchi în fața doctorului Strong, i-a încălțat ghetele și i-a încheiat jambierele cu o deosebită îndemânare și voioșie. Când a isprăvit și am ieșit din bibliotecă spre a ne duce în clasă, am fost foarte mirat auzindu pe domnul Wickfield, spunându-i, Doamnă Strong, în timp ce și lua rămas bun de la ea. Mă întrebam dacă nu cumva o fi soția fiului doctorului Strong sau poate chiar nevasta doctorului Strong, când acesta, fără să-și dea seama, m-a lămurit. Ia, spune Wickfield, s-a oprit el pe coridor, cu mâna pe umărul meu. I-ai găsit o slujbă potrivită vărului soției mele? Nu, încă nu i-a răspuns domnul Wickfield. Dar aș dori să-i o găsești cât mai degrabă," i-a zis doctorul Strong, căci Jack Meldon este și sărac și fără ocupație, iar din aceste două păcate se nasc uneori rele și mai mari. Vorba doctorului Watts, diavolul știe să găsească vreo de săvârșit pentru mâinile trândave," a adăugat el, uitându-se la mine și clătinând din cap în cadența în care rostea citatul. așa ai doctore," Era răspuns domnul Wickfield. Dar dacă doctorul Watts ar fi cunoscut mai bine oamenii, ar fi putut scrie tot atât de adevărat că diavolul știe să găsească vreo nelegiuire de săvârșit și pentru cei care au de lucru. Crede-mă, oamenii ocupați își iau și ei partea lor în lumii. De un și mai bine ce-au făcut oamenii care n-au avut o clipă de răgaz luptând cu verșunare să câștige cât mai mulți bani sau să pună mâna pe putere? N-au săvârșit de rele? Jack Meldon pare mi se, nu o să-și dea prea multă nici pentru bani, nici pentru cucerirea puterii, a zis domnul Strong, frecându-și în gândurat bărbia. Poate că nu, i-a spus domnul Wickfield. iartă mă cum am deportat de ceea ce vorbeam. Nu, n-am fost în stare până acum să-i găsesc ceva de lucru domnului Jack Meldon. Cred că am înțeles scopul pe care îl urmărești, și asta face ca situația să fie mai grea, a adăugat el șovăind. Scopul meu e să găsesc o ocupație potrivită pentru vărul și prietenul din copilăria lui Eni. a răspuns doctorul Strong. Da, știu," a zis domnul Wickfield, aici sau în altă țară?" Da," a adeverit doctorul Strong, prefăcându-se mirat de faptul că apăsase atât de mult asupra acestor cuvinte. Aici sau în altă țară?" Sunt chiar vorbele dumitale, știi prea bine," a stăruit domnul Wickfield, sau în altă țară?" Desigur, a recunoscut doctorul Strong, desigur, una sau alta. Una sau alta, n-ai nicio preferință? L-a întrebat domnul Wickfield. Nu, i-a răspuns doctorul. Nu, s-a mirat domnul Wickfield. Ești cea mai mică. Nu ai niciun motiv care să te facă să preferi în altă țară și nu aici? A stăruit domnul Wickfield. Nu, i-a răspuns doctorul. Sunt dator să te cred și, într-adevăr, nu mă îndoiesc de cele ce-mi spui, i-a zis domnul Wickfield. Dacă o știam mai dinainte, lucrurile ar fi fost mult mai simple, dar îți că rămăsesem cu o altă impresie. Doctorul Strong i-a aruncat o privire șovăielnică și mirată, pe care și-a schimbat-o numai decât într-un zâmbet, ceea ce mi a dat mult curaj, că era plin de blândețe și de bunătate și din toată făptura lui se desprindea, atunci când se topea răceala pe care o dădeau în gândurarea și îndeletnicirile studioase, o simplitate atrăgătoare, ce trezea nenumărate nădejdi în sufletul unui tânăr elev ca mine. Spunând mereu nu și câtuși de puțin și rostind și alte asigurări în aceeași privință, doctorul Strong a pășit înaintea gale cu un mers ciudat, iar noi l-am urmat. Domnul Wickfield mergea cu fundat în gânduri și dădea din cap, fără să știe că-l vedem. Clasa era o încăpere foarte mare, aflată în partea cea mai liniștită a clădirii, străjuită de solemnă priveghere a unei jumătăți de duzini de urne mari, cu vederea spre o veche grădină care aparținea doctorului și unde piersicile se pârguiau pe zidul însorit dinspre miază zi. Se mai aflau acolo și doi mari aloes în niște lădițe pe iarba din fața ferestrelor și frunzele late și aspre ale acestei plante, care păreau de tinichea vopsită, mi-au rămas în minte ca un simbol al tăcerii și al singurătății. Când am intrat în clasă, vreo 25 de elevi învățau cu cărțile în față, dar s-au ridicat pentru a-l saluta pe doctor și au rămas în picioare când au văzut pe domnul Wickfield și pe mine. V-am adus un nou coleg, care se numește Trotut Copperfield, băieți," le-a spus doctorul. Șeful clasei, un anume Adams, a ieșit de la locul său și mi-a urat bun venit. Arăta ca un seminarist cu cravata sa albă, dar părea foarte îndatoritor și bine dispus. Mi-a arătat locul pe care urma să-l ocup și m a prezentat profesorilor ca un adevărat om de lume, ceea ce m-ar fi făcut să mă simt la largul meu dacă acest lucru ar fi fost cu putință. Trecuse însă atâta vreme de când nu mai fusesem împreună cu alți băieți de sama mea sau de când nu mai avusesem alți colegi de aceeași vârstă în afară de Mick Walker și Millie Potatoes, încât m-am simțit mai stingher ca niciodată. Îmi dădeam seama că trăiesc o viață de care ei habar n-aveau, că trecusem prin atâtea încercări mai presus de vârsta mea, de înfățișara, de starea mea și a oricărui altuia dintre ei, încât mi se părea că jucam o farsă venind în mijlocul lor ca un elev obișnuit. În răstimpul cât lucrasem la în Grisby, pierdusem de prinderea sporturilor și a jocurilor băiețești și mă simțeam nespus de și nepriceput în cele mai mici lucruri. Tot ceea ce învățasem împierise din minte din pricina grijilor mărunte care mă covârșiseră din zor și până în noapte. Când am fost examinat ca să se vadă ce știu, s-a dovedit că nu știam nimic și am fost trecut în clasa întâia, fiind nevoit să iau totul de la început. Dar deși eram tulburat de dorința de a prinde și îndemânarea băieților la jocuri și de a învăța carte, mă simțeam și mai prost la gândul că, prin puținul pe care îl știam, eram mult mai străin de colegii mei decât prin ceea ce nu știam. Mă întrebam ce-ar spune ei dacă ar afla cât de îndeaproape cunoscuse în viața din închisoarea King's Bench. În felul de a mă purta, nu era oare nimic care să dezvoluie fără voia mea în deletnicirile din casa familiei Mike Hubbard, toate acele amanetări și vânzări și ospete la care luasem parte. Ce s-ar întâmpla dacă unul dintre băieți m-ar recunoaște și ar spune că m-a văzut rătăcind istovit în zdrențe prin Canterbury? Ce-ar zice ei? care nu duceau grija banilor dacă ar ști cum agonisam fiecare bănuț ca să-mi pot cumpăra câteva mezeluri, un pahar cu bere sau o felie de padding. Ce-ar gândi despre mine ei, care cunoșteau atât de puțin viața și străzile Londrei, dacă ar afla cât de bine le cunoșteam în cele mai josnice amănunte, deși e era rușine de tot ceea ce-mi fusese dat să știu în această privință. Toate aceste întrebări mă frământau atât de cumplit în prima zi petrecută în clasa doctorului Strong, încât îmi supravegheam cu teamă orice privire și orice gest. Și de câte ori vreunul dintre colegii mei, dintre noi mei colegi, încerca să se apropie de mine, mă arătam tăcut și ursuz. Iar când orele de curs au luat sfârșit, m-am grăbit să plec, ca nu cumva să mă trădez, răspunzând unui semn binevoitor sau unui gest prietenos. În vechea casa a domnului Wickfield. Domnea însă o liniște atât de binefăcătoare încât, în clipa când am bătut la ușă, cu noile mele cărți de școală sub braț, am simțit cum îmi trece tulburarea. Și pe când mă suiam spre odaia veche și spațioasă, umbra solemnă a scării se așternea asupra temerilor și îndoielilor mele, lăsând parcă o negură asupra trecutului. Am rămas în odaie până la vremea cinei, învățând de zori din cărțile de școală, cursurile se isprăveau la ceasurile trei, și apoi am coborât cu nadeșea dacă ajunge și eu cu timpul. Un băiat, la fel cu toți ceilalți. Anies se afla în salon, așteptându-l pe tatăl ei, care era reținut de cineva la birou. M-a întâmpinat cu surâsul ei fermecător și m-a întrebat cum mi-a plăcut școala. I-am răspuns că n-a dăjduiesc să-mi placă foarte mult, dar că la început m-am simțit cam stânjenit. Dumneata n-ai mers niciodată la școală, nu-i așa?" am întrebat-o eu. Ba, din potrivă, în fiecare zi. Vrei să spui că înveți aici, acasă?" Papa nu m-ar lăsa să mă duc nicăieri în altă parte. Mi-a răspuns ea zâmbind și dând din cap. Știi, gospodina lui trebuie să stea acasă. Cred că te iubește foarte mult, i-am zis eu. A adeverit cu un gest, a zis da, și s-a dus la ușă să asculte dacă nu cumva suia, că-și voia să-l întâmpine pe scară, dar s-a înapoiat văzând că nu venea. Mama a murit când m-am născut, a zis ea cu glasul liniștit. Nu o cunosc decât după portretul de jos. Te-am văzut ieri când îl privei. Știai al cu este? I-am spus că m-am dat seama pentru că îi semăna atât de mult." Și papa spune la fel," mi-a zis Anies, mulțumită. Ascultă, vine papa." Fața-i strălucitoare s-a luminat de bucurie când s-a dus să-l întâmpine și s-a înapoiat cu el, ținându-l de mână. donul Wickfield m-a salutat foarte călduros și mi-a spus că mă voi simți cât se poate de bine cu un profesor ca doctorul Strong, care e un om nespus de bun. or fi poate unii, nu știu," care abuzează de bunătatea lui, mi-a zis domnul Wickfield. Să nu le urmez pilda, Trotwood. E omul cel mai puțin bănuitor de pe lume. Nu știu dacă e un sușire sau un cusur, dar de câte ori ai de-a face cu doctorul Strong, trebuie să ții seama de acest lucru. Vorbea ca și cum ar fi fost îngrijorat sau nemulțumit de ceva, dar nu m-am mai gândit la aceasta, căci am fost poftit la masă și am coborât în sufragerie unde n-am luat fiecare locul obișnuit. Tocmai ne așezasem la masă când Uriah Hip și-a vărât pe ușă capul roșcovan și mâne uscată, spunând A venit domnul Melden și vă roagă să-l primiți pentru o clipă." Dar domnul Melden abia din aur a plecat," i-a zis stăpânul său. Da, domnule," a răspuns Uriah. Domnul Melden s-a întors însă și vrea să vă mai spună o vorbă." Ținând cu mâna ușa deschisă, Iuraia se uita la mine și la Anies și la tava de pe masă și la farfurii și la tot ce se afla în odaie și totuși s-ar fi zis că nu vedea nimic, căci își ținea ochii roșii a țintiți asupra stăpânului său. Vă cer iertare, vreau numai să vă spun că m-am răzgândit, s-a auzit un glas din spatele Iuraia și cel care vorbea, dându-l pe Iuraia la o parte, s-a arătat în prag în locul lui. Vă rog să-mi iertați îndrăznala, dar cum se pare că nu-i altă ieșire, ar fi mai bine să părăsesc cât mai degrabă țara. Verișoara mea, Eni mi-a spus, când am discutat împreună această chestiune, că ar fi preferat să-și aibă prietenii mai ei, decât să-i vadă surghiuniți, iar bătrânul doctor, adică doctorul Strong, a întrerupt cu asprime domnul Wickfield. Da, doctorul Strong," i-a răspuns celălalt, așa-i spun eu, bătrânul doctor. E cam același lucru, știți? Nu știu." I-a zis domnul Wickfield. Bine, să-i zicem doctorul Strong. Mi s-a părut că și el era de aceeași părere, dar, precum se vede, s-a răzgândit între timp și de aceea nu mai am nimic altceva de spus decât că ar fi bine să plec cât mai degrabă. M-am gândit să mă întorc și să vă înștiințez. Cu cât o să o sfârșim mai repede, cu atât o să fie mai bine. Când trebuie să te arunci în apă, nu are niciun rost să mai zăbovești pe mal. În cazul acesta, pot să fi sigur, domnule Meldon, că vei zăbovi cât mai puțin cu putință, i-a răspuns domnul Wickfield. Vă mulțumesc, vă sunt foarte recunoscător. Calul de dar nu se caută la dinți. N-ar fi frumos din partea mea, dar îndrăsnesc să afirm că verișoara Annie ar putea foarte ușor să schimbe totul după placul ei. Cred că ar fi de ajuns să-i spună numai o vorbă bătrânului doctor, adică ar fi de ajuns ca doamna Strong să-i spună o vorbă soțului ei, nu-i așa?" l-a întrebat domnul Wickfield. Întocmai," i-a răspuns celălalt. Ar fi de ajuns să-i spună că ar dori ca un anume lucru să fie făcut într un anumit fel și totul s-ar face firește după voia ei." Și de ce ți se pare totul atât de firesc, domnule Meldon? le-a întrebat domnul Wickfield, mâncând liniștit mai departe. Pentru că Annie e o fată încântătoare, iar bătrânul doctor, doctorul Strong, vreau să spun, nu e un tânăr prea încântător," a răspuns domnul Jack Meldon, râzând. Nu vreau să jignesc pe nimeni, domnule Wickfield." Cred numai că, într-o asemenea căsnicie, e mai frumos și mai înțelept să se acorde și anumite compensații. Compensația îi se cuvine doamnei? a întrebat foarte serios domnul Wickfield. Firește, doamne! a răspuns râzând domnul Jack Meldon. Dar văzând că domnul Wickfield mânca mai departe tot atât de liniștit și de serios și că nu era nicio nădejde să-l facă să-și schimbe atitudinea, a adăugat. De astfel v-am spus tot ce aveam de spus, așa că mă retrag, cerându-vă din nou iertare pentru că v-am tulburat. Vă voi urma sfaturile, ținând seama de faptul că această chestiune trebuie rezolvată numai între dumneavoastră și mine, fără a mă mai duce să-i vorbesc și doctorului. Ai luat cina?" l-a întrebat domnul Wickfield, poftindu-l cu un gest la masă. Vă mulțumesc! Mă duc să cinez cu verișoara mea, Eni, a zis domnul Meldon. Bună seara!" Fără a se ridica, domnul Wickfield s-a uitat lung după el până ce a ieșit. Mi-a făcut impresia unui tânăr cam ușuratic, chipeș, vorbăreți și încrezut. L-am văzut atunci pentru întâia oară pe domnul Jack Meldon. Când îl auzisem pe doctor vorbind despre el, în dimineața aceleași zile, nu mă așteptam să-l întâlnesc atât de curând. După ce am cinat, ne-am dus iar în salon, unde totul s-a petrecut ca și în ziua precedentă. s a pregătit paharele și sticla cu vin în același colț, iar domnul Wickfield s-a așezat să bea și a băut foarte mult. s a cântat la pian, a stat apoi lângă el, a lucrat, a vorbit și am jucat amândoi în domino. A pregătit ceaiul la timp, și după aceea, când m-am adus jos cărțile, s-a uitat prin ele, mi-a arătat ce învățase. Era destul de mult, deși ea nu voia să recunoască, și m-a îndrumat cum să-mi prepar și să înțeleg mai bine lecțiile. Acum, când scriu aceste rânduri, o văd a ievea în fața ochilor mei, senină, modestă în felul ei cumpătat de a se purta, și i aud glasul liniștit și fermecător. Din clipa aceea am început să simt binefăcătoarea înrăurire pe care a avut-o asupra mea. Pe mica Emily am iubit-o dar pe Anies nu, în orice caz nu în același fel. Dar mi-am dat seama că Anies răspundea în jurul o atmosferă de pace, de bunătate și de adevăr și că blânda lumina vitralilor din biserica pe care de mult o văzusem, se așterna mereu asupra ei și asupra mea când eram în preajma ei și asupra tuturor lucrurilor din jur. Când a venit vremea să meargă la culcare, m-a părăsit. I-am dat mâna domnului Wickfield, pregătindu-mă să mă retrag și eu, dar el m-a oprit și mi-a spus Ei, Trotwood, Vrei să rămâi la noi sau te duci să locuiești în altă parte? Vreau să rămân aici, m-am grăbit să-i răspund. Ești sigur? Dacă n-aveți nimic împotrivă, aș vrea să rămân. Mă tem însă, băiete, că viața pe care o ducem aici o să-ți pară poate cam plicticoasă. De ce ar fi mai plicticoasă pentru mine decât pentru Anies? Nu-i deloc plicticoasă. Decât pentru Anies? A repetat el, îndreptându-se încet spre căminul cel înalt de care s-a rezemat. Decât pentru Anies... Băuse mult în seara aceea și ochii erau injectați, cel puțin așa mi s-a părut. Nu-i puteam vedea în clipa aceea că și ținea plecați umbrindu-i cu mâna, dar băgasem de seamă acest lucru puțin mai înainte. Mă întreb, a șoptit el, dacă nu cumva Anies s-a plictisit de mine? Ca și cum eu m-aș putea plictisi vreodată de ea, dar asta e altceva, e cu totul altceva. Era cufundat în gânduri, nu-mi vorbea mie și de aceea nu i-am spus nici eu nimic o casă veche și tristă și o viață monotonă, a urmat el, dar trebuie să o am lângă mine, nu mă pot lipsi de ea. Și dacă gândul că aș putea muri părăsind o fetiță iubită sau că s-ar putea ca ea să moară și să mă părăsească, îmi tulbură ca un strigoi clipele cele mai fericite și nu-l pot uneca decât în... N-a mai rostit cuvântul cuvenit, ci s-a îndreptat cu pași rari spre locul unde șezuse mai înainte și a încercat, fără să-și dea seama, să-și toarne vind din sticla golită. Apoi a pus-o jos și s-a înapoiat încet lângă cămin. Îmi vine atât de greu când e ea aici. Ce se va întâmpla dacă va pleca? Nu, nu, nu, e peste putință să îndure această încercare. S-a rezemat de cămin și a rămas multă vreme cufundat în visurile sale. Nu mă puteam hotărâ dacă era mai bine să-l tulbur plecând sau să rămân liniștit până ce s-o trezi singur. În cele din urmă și-a revenit și rotindu-și privirea în jurul odăi, și-a oprit-o asupra mea. Rămâi cu noi, Trotwood, nu-i așa? Mi-a spus cu glas obișnuit, ca și cum chiar atunci am fistat de vorbă. Sunt foarte mulțumit că rămâi. O să ne înțelegem bine împreună și o să fie mai sănătos și pentru mine, și pentru Anies, și poate pentru noi toți trei. Sunt sigur că și pentru mine va fi la fel, domnule, i-am zis. Sunt atât de fericit că pot rămâne aici. Ești un băiat de ispravă, mi-a zis domnul Wickfield. Poți rămâne cu noi atâta timp cât te vei simți bine aici. Mi-a strâns mâna. M-a bătut prietenește pe umăr și mi-a spus că seara, după plecarea lui Anies, dacă am de lucru sau vreau să citesc ceva, pot să vin jos în odaia lui ca să nu fiu singur și să stau cu el. I-am mulțumit pentru această cinstă și, cum nu eram obosit, am coborât împreună luându și o carte cu gândul de a sta o jumătate de ceas în biroul lui pentru a mă bucura de această îngăduință. Dar am văzut lumina arzând în odăița rotundă și, simțindu-mă atras de Uriah Hip, care mă fascina într-un anumit fel, am răzgândit și am intrat la el. l am găsit pe Iuraia citind cu concordare dintr-o carte mare și groasă, urmărind cu degetul arătător fiecare rând și lăsând urmele lipicioase pe hârtie, ca un melc. Cel puțin așa mi s-a părut. Lucrez târziu seara Iuraia, i-am zis eu. Da, domnișorile Copperfield, mi-a răspuns Iuraia. Așezându-mă pe scaunul din fața lui ca să putem sta în de vorbă, am băgat de seamă că atunci când voia să zâmbească, gura îi se lărgea și îi apărau două cute adânci pe obraji de fiecare parte câte una, care apoi se uneau într-o singură linie. Nu lucrez pentru birou, domnișorile Copperfield," a adăugat Uriah. Dar atunci la ce lucrezi?" l-am întrebat. Vreau să cunosc mai bine legile, domnișorule Copperfield," mi-a zis Uriah. Citesc din tratatul de procedură al lui Tid." Strașnic, scritor, e Tid ăsta, Copperfield." Scanul pe care ședeam era un minunat turn de observație. Am uitat la el cum, după strigătul de entuziasm pe care l-a scos, a început iar să citească și să urmărească rândurile cu degetul arătător și am văzut că nările lui, subțiri și ascuțite, se lărgeau și se contractau singuri într-un chip foarte ciudat și neplăcut, dând impresia că clipeau în locul ochilor care rămâneau aproape nemişcați. Îmi închipui că trebuie să fiu un mare avocat," i-am zis după ce l-am privit câtva timp. Eu? Domnișorule Copperfield?" A zis iuraia o nu sunt un om foarte umil mi-am dat seama că nu exagerasem nimic în ceea ce privește mâinile lui căci își freca deseori palmele ca și cum ar fi vrut să le stoarcă de umezeală să le usuce și să le încălzească și afară de aceasta și le maștergea mereu pe ascuns cu batista